vader, weef volgend, wil ons kom dankie sê. Dankie vir die genade. Dankie vir die kruis. Vader, dankie dat die hier tussen ons is. Dankie dat die hier tussen ons lewe. Ons eer, die vader. Ons sien hier die in die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons woord het, luister ons graag. Morgen jylle. Ek wil graag net een getuie met julle deel, um, dit het so paar maanden terug al gebeur, en dit was so in januari gewees. So twee weke voor dat la Lafrasie Universiteit toe is, het ek Filippense 2 behandel, en ek het gesit op Filippense 2. <laughs> Elke dan denk ek, ek gaan aanbeweeg, maar as ek myself krijg, dan is ek terug by Filippense 2, en die gedeelte wat verskrikkelijk by my en soos oom Piet altyd sal sê, in my droom dromgemal het was, hierdie gedeelte wat hy sê, daarom het God om ook uitermate verhoog, en om een naam gegeen, wat bo elke naam is, so in die naam van Jesus, so byg elke knie, wat in die jimmel, en die wat op die aarde, en onder die aarde is, en elke tong so beleid, dat Jesus Christus die Heere is, tot die eerlijkheid van God die Vader, en so enkie af, doen alles sonder murmuring en teespraak, so dat julle onberustblik en oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek. En vir my die sonder gebrek was, sonder gebrek aan beskerming, geneesing, selfbeheersing, liefde, krag alles wat mens nodig het, om te midden van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos licht in die wereld, doordat julle die woord van die lewe vasthou. En hierdie stikkie was my baie kostbaar, want dit was... Dit was wat ek filofrasie mee wou wegstuur universiteit om, om te sê, dit is jou alles. Dit is jou beskerming, dit jou wapen, dit is al wat jy nodig het vir universiteitslewe en daar buiten. En toe kom ons die zondag daarna dier Jan Kem toe en dit is die so die 11 januari en wat behandel oom Jan? Filip en se twee. En uh, ek val amper van my stoel af daar achter. En um, Lafrasie is ook hier so goed en het was my net soos een dubbele bevestiging vir hom om jy weg te stuur. En so gaan die tyd vir ons as universiteit toe om gehelp intrek en alles. En so twee naweke daarna is het vrouwenkamp en hy laat weet met die donderdag mama. Dit is die koshuiskonserte. Gaan jylle kom kyk. Ek sê vir hom natuurlijk as ek daar. Nou ja, kon hy nie die vrouwenkamp doen nie, maar ek geloof jylle verstaan. Die sondag kom ons terug... En jylle, ons is so 25 kilometer voor Kroonstad. En ons het hewige reen op die pad. En die pad is bezig. Soen toe en terug. En ons is dier een klomp reen wat, ach, jy kan eerst 2-3 meter voor jou sien nie. En ons is daar dier en is weer bekeer rustig. En ek kom hier volgende klomp reen. Wees so dat jy, jy sien eerst die lichte voor jy van die voertuig en goed nie. En ek raak verskringlik benauwd. Het is rechtig, soos een bedrukking op my. En ek het net in my rustigheid gegaan en net gesê, Jesus, ek bevestig net op nie die naam oor ons. En ons is daar en ons kan weer voor ons sien jylle. En net so, net voor ons, is daar een karretjie wat beheer verloor. Maak so my man is nog, sê net nee, nee, dit kan nie gebeur nie. En jy sien die persoon verloor, die heel te beheer. En is hier recht voor ons en die kar tol in die ronde, en hy is oor in die ander baan in, en met die spoed is hy oor in die aankomende verkeer in, recht voor het trok. Die achterkant van die trok kom oor in ons baan in, en te is bezig, die het eindelijk nergens een om te gaan nie. Maar ons is daar door. Die kar is nie aangeraak nie, ons is nie aangeraak nie, maar is net daar wat Philippense 2 vir my soos een werkelijkheid word wat ek besef. Dit wat die staan is waar... Dit is so, dit is nie net goed wat ons lees nie. En net daar komt psalm 91 van my weer in vervulling. En ek wil dit graag met julle deel. Hy sê, net met jou oor sal jy aanskou en die vergelding van die goddeloze sien. Maar nou sê ek nie, mens is goddeloos nie. Die omstandighede wat daar gebeur het, is nie Godse plan of de vir enige iemand nie. Want die Heere is my toevlugd. Die allerhoogste het jy jou beskitting gemaakt. Keen onheil sal jou tref en geen plaag na op jou ten kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weer. Hulle sal jou op hou hande draas, so dat jy jou voet in geen klip stamt nie. Op die leeuw en die adder sal jy trap, die jong leeuw en die slang vertrap. En hy is die stikkie wat vir my aansluit by Philippeense 2. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken, hy sal my anroep, en ek sal hom verhoor, en die nood sal ek by hom wees, ek sal hom uitred, en eer aan hom gee, met lente, want daar sal ek hom versadig, en ek sal hom my heilat sien. Ek wil julle net vir van vooraf kom bless met die twee skrifte, want elk belofte is dit ja en amen. Dankie Sintel, dat is een kostbare, kostbare, kostbare Nou, ek het ook een getuienis. Toe ek uh, aan die einde van verlede jaar verjaar het, het allemaal van julle vir my, of meeste van julle vir my, toegewenst, ek sal hierdie jaar op my fiets bly. En uh, ek moet net vir julle sê, wat jy sê, sê jy, ek het op my fiets geblei. So dit is waai lekker. Ek wil vir eels hey, en vir morgen, net die ding wat vir my gemoed gedraai het vir drie daal op die pad, Ons moet met mekaar praat oor die concept van koop die tyd uit. Koop die tyd uit. Soos jylle nou weet, ek het nou hierdie grootse voorrecht gehad om nou weer te gaan fietsreide onder een nataal in Natal nataalse middelande af van die see toe. En dit is net, daar is net nie woorde om dit te beskryf. Die ervaring en die skoonheid en die natuur skoon waar die roue gaan. Samen met alle rande, alle goeders ook. Maar dit is eenvoudig so wonderlik. En die hele beginsel daarvan is dat dit so makklik dat ons lewe sonder om te leef. Ek en die na gister terug, of eergister en eergister rij ons van, van die Zuidkust in, in die af terug. Ons besluit, ons gaan onderom Lesotho to Ons rij daar onderom, daar oor, annerkant um, Matati Allah, oor Nudees Nek, daar in Rouds en Tiffendeil en daie plekke toe. Ons kom so Ons kom so onderom. En sommer, op pad gister, rui ons daarby Tani Maxi aan, jylle weet Tani Maxi voliter is, baie syk in die hospital in Bloefontein, so rui daarby haar aan en ek en die dag staan daarby haar bed en ons besef, dat ons levens is afgemeet. Wat maak ons daarmee? Jy weet, ons praat met om Kallie na die tyd, om Kallie Hoor hy die getuinis, en kan hy sê, jy weet, ons was gepak nee. Hy sê, ons was gepak, ons so die volgende ochend gerei het. Hy sê, hy sê ek moes die kar weer gaan uitpak. Maar hulle het die lewe gelewe. En jy weet, nou is haar geleentheid waarschijnlijk verby om die lewe te lewe, maar weet jy wat het sy? Sy het die lewe gelewe. En die, die skoonheid daarvan om iemand te sien, wat na die einde van sy lewe gekom het, Maar wat in die vervulling en die vervultheid, die vrede, lewe in ons laatste ure van lewe met die wete, ek het die lewe gelewe. Dit is die goede ding om die lewe te lewe. Je weet, as daar een ding is wat ons in ons gemeente vir mekaar kan sê, is die prijs is betaal. Die prijs is betaal, ons is geheilig, ons is gerechtvaardig die Heer het ons voorbereid vir die goeie werke wat hy berei het, waar ons net kan wandel. Hy het dit, dit afgehandel. Hy het ons voorbereid in totaliteit vir die leven in oorvloed. Hy het gesê, ek het gekom dat jylle leven kan hee en dit in oorvloed. Hy het gekom daarvoor en hy het dit gedoen. So die leven in oorvloed is tot ons beskikking. En gaan ons aan met Filippense, terwyl ons in Filippense is vermoorde, dankie daarvoor, eh, uh, sê Paulus vir die Philippians, hy sê, werk jylle eie huil uit, met vrees en bewing. En wat hy daarby bedoel is, hy, hy bedoel, ons heil is binnen in ons. Sintel het net vir ons gelees, hy sê, omdat hy my naam ken, sal ek omreid. Omdat hy my lief het, sê God. Hy sê, ek sal lengte van daar aan toevoeg, hy sê, en ek sal om my heil laat sien. En nou kom hier die verskrif van vervulling, hy sê, werk jylle eie heil uit, met vrees en bewing. Wat beteken dit? Dit beteken ons heil is binnen in ons. Die heil is nie iets wat ons moet gaan soek nie. Die heil is binnen in ons. En die voorrecht is om die, die heil uit te werk. En nou het ons die, die groot strijd gehad van die begin van die jaar af praat ons van 2015 as die thema wat die heren vir ons gee, die die, die jaar van ris, om in Godse ris te wees. Met andere woorde, om af te sien van my poging Van my poging om waarde te hee, om iets te wees En in te skakel of toe te laat Dat Godse gees binnen in my, my oortuig uh, Ander het verlede week hierdie ding uitgelig Hy sê, God is in sy ris en Jesus is in sy ris Het is aan sy rechterhand van sy vader mag uit het sy gees vir ons gestuur om ons in alle waarheid te lees Sy gees in ons is bezig op die oomlik Maar dit is een ris bezig, dat dit mooi verstaan En jy ken die probleem met die ding, want die oomlik as ons sê, koop die tijd uit, dan sit weer asof ons weer een te doen lijst begin maak. En sê, ons het een klomp dinge wat ons moet gaan doen. Nou, is so, ons het een ding om te gaan doen, maar dit moet nou nie weer een doen word nie. Ek wil het so stel, as jy kan terugstaan en kan kyk na die afgehandelde werk van Golgotha, en die heren sê, ons gebruik uh, Deutonomeum 32, die bekende skrif, wat Mooses gesing het, toe hy gesê het, gee grootheid aan ons God, die rots, wat uit ons een kap is nie, uit die rots, hy sê volkome in sy werk, sy werk is volkome, en ons weet, Adam het met die verkeerde kies, dit in beerklikheid, ongedaan gemaakt, en toe kom die laatste Adam, Jesus Christus, en met sy offer, het hy sy werk volkome gemaakt, nou kan ons, dit nummer 32, vers 4, kan ons in die Nieuwe Testament lees, en sê, sy werk, Godse werk in sy sien is volkome, is afgehandel. Volkome, die proces is voltooi. Daar is niks wat bijgevoeg moet word nie. Ons net nou gesê, die prijs is betaal. Hy sê, volkome is sy werk en al sy wee, is Mishpat, die Hebreeuwse woord wat sê, al sy wee, voldoen aan Godse standaard. So as jy kan terugkyk vanmorgen na jouself en sê, maar ek voldoen aan Godse standaard, nie omdat ek iets reggedoen het nie nie maat ek iets reg gekry het nie, ek voldoen aan Godse standaard, omdat Jesus dit vir my gedoen disrus, maar wanneer ek daar is, dan besef ek, ek het nie nodig om aan my te verander nie, God is tevrede met my, daarom sê, Stefania 317, hy sê, die rest is in silent satisfaction, God tikkie God is tevrede met die prijs wat hy betaal, hy is tevrede met die eindproduct, hy is tevrede met jou, hy is tevrede met my, So enige iets wat ek doen om myself te verander Hoor my wat ek sê vanmorgen Is a werk Is a werk van die vlees Ek wil wees soos wat Frits is Nou probeer ek Frits As a rolmodel naboots Dis a fictiele mors van tyd Skies mense, dis a absolute mors van tyd Die hele wereld is gebouw op rolmodel Dis snert Ek ken nie sterker woord vanmorgen Wat kanseltaal is wat ek gebruik Ek sê dis louter snert Jy is die rolmodel God het jou gemaakt, een van jou, een met jou DNA. daar het ons nie nodig om te aspireer om iemand anders te wees nie. En die oomlik as ek aspireer om iemand anders te wees, is ek in werke. Want dan is ek achter die vlees op. Maar, daar teen oor, as ek ontdek wie ek is, en ek besef, ek is gelaai met Godse heil. Ek is gelaai met God Godse vermoe. Ek is gelaai met Godse geest. En ek begin om Godse geest toe te laat. Ons het gepraat die jaar oor die salving. Ons het gesê, wat is salving? Salving is net die plek waar ek Godse geest toe laat om dit te doen. Om sy kracht te laat vloeie door my. Om dit wat ommoendlik is vir een mens te laat moendlik word. Ek wil bykie met julle hierdie story vertel. Hierdie boer, daar by Anderburg, sy naam is Farmer Glenn. Hulle noem hom Farmer Glenn. Hy is erg oor fietserij jarre terug, begin hy fietsrein. Hy rei met sy bergfiets, toch in die kinderdaal van bergfiets in Afrika. En dan rei daar rond op sy plaas, en dan ry hy bekie verder, en toe begin hy naderhand een route soek, een seetoe. En hy vind naderhand een route seetoe, en so rei hy met sy fiets, stuk stik, stik, stikke vir stik, rei hy tot hy een pad krij seetoe. Ek meen as ons nou baie paie, maar nou soek hy bergfietspad. En so noe hy naderhand een vriend of wat van hom in Johannesburg en sê, kom rei saam met my en Hulle gryp hierdie ding, hulle raak opgewonden hier oor. In hierdie ou begin hy droom, nou luister mooi, hy het geen groot droom gehad van, ek gaan die grootste bergfiets reisies in die wereld organiseer nie. Hy het nooit het gedink nie. Hy het gesê, ek het hierdie droom, dit is vir my, die Natalsummerland is so prachtig, hierdie Oomkomaas verlei is so mooi, ek het hy begeert om dit te deel met iemand en ek raai hierdie pad, en ek sê, jyre, as hierdie man sy passie, om dit vir hom so mooi is, te kon deel met soveel mense, met wie hy dit deelt, wat van my met my passie vir die woord? Hoe wonderlik soud dit kon wees, as ek die passie wat ek vir Godse woord het, op die selwe manier kon, ek wil amper sê die salwing, die vermoe van Godse geest laat vloei, om dit beskikbaar te maak, vir soveel mense wat het soveel geniet en ek verstaan nie mooi hoe die goed werk nie, want jy sien, het paar goed wat die vir my klop nie, want, dit kost jou ou, 5000 rand om my reisies te gaan ry. Dit kost jou, een oorwendelike fiets, en ek klomp goed wat jy om die ding het, nodig het. En dit kost jou, iere in die saal. Maar ons het vir mekaar gesê, God het vir ons een lichaam gegeen, maar vokse het vir my deel. God geef vir niemand van ons vokse het nie. Vaksheid is my deel. Sien dit is my eie heil. My eie heil is om die vreegte van een gezonde lichaam te hee wat vaks is, want sy nie vaks is nie, wat helpen dat nie gezond is. Hoor jylle? Vaksheid is ons nou om, om hierdie lichaam tot optimaal te benit. So, God het my die lichaam gegeen, maar vaksheid is my deel van die ding. En vaksheid is nie een werk nie, vaksheid is een vreegte, is een geleentheid. Die Heer het gesê, onder die vloek het gesê, die zweet van jou aanskyn, sê jou brood eet. Dis om iets anders te wees, ondou Adam het geding, hy moet iets anders wees. Nee, hy moes net gewees het wie hy is, maar om te wees wie hy is, vat die klomp energie. En dis waar die oefenprogramm in kom, waarvan ons gepraat het. Stelselmatig het hierdie man hierdie ding al hoe meer vervolmaak. En gesien dat hy kan die lokale gemeenskap, die Kwaadzulu-Natal, die ou thuisland gemeenskap betrekken. En hy kan hulle begin bewus maak van die skoonheid van die natuur en dat hulle dit met iemand kan deel en dat dit vir hulle waarde is. En so pomp hy miljoene rande per jaar in hy gemeenskap in. Soos ons rai, gaan ons by ouste klein skoolkies en giggies en stijkies verby. En hier staan nie die kinderkies in klap vir ons en hy is opgewonnen en daar is nie een stompie, nie een papiertje, nie een stokkie, nie een klipie in die singeltrek, hy voet paie en soos hulle, dit moet hulle handen optel, en skoonmaak en regmaak. en hoe hulle, die skoonheid waar hulle leven, uitstal vir mense, soos ons, en ons kan dit geniet, en in die proces, kan ons hierdie klomp, klompfondse, en technologie, en noem het wat jy wil, inpomp, en, jy weet, so dit het, het, die ding het so, een enorme ding geword, dat hulle miljoenen rande per jaar, ek praat van, miljoene in pomp in die gemeenskap in. en dat al die gemeenskap en al die plaas van Anderburg af tot in Skatbrid is afstand van 260 kilo's of 280 rond kilo's wat daar dier die berge kronkel alweer ons betrek gekry het waar het begin hierdie ook kon nie droom dat dit gaan gebeur nie maar wat het hy gedoen hy het net dit wat binnen om ons toegelaat En die salving van Godse Gees het gedoen wat vir die mens onmoordelik was. Want as jy terugstaan en sê, 1 oud so dit reg krijg, dan sê jy sê, man is, dit is Ek wil sommer nog een uh, voorbeeld gebruik. Ek ontmoet een oude aan. Hy het prostaatkanker rondwikkel, hy het prostaatkanker rondwikkel, hy was baie, baie siek, baie siek, tot die dood toe siek. Hy het herstel uit, uit die toestand uit en omdat hy so ellendig sy lichaam so afgetake was, het hy besluit, hy moet iets doen, en hy leen een van sy kinderse fiets en hy begin soms daar in Heidelberg, begin hy, pikkie fiets rijd. Dan rijd en so enke, hy om een lap hoed op, en paar tekkies, en hy traf hy die fiets. Gewoon een schoolfiets. En hierdie grand, Heidelberg vrou, kom by hom voorby gery met hulle fiets, die akko, gond, tjip, tjip, tjip, hy sê dag, kom hier wees so n groep voorby, en hy hoor een, sê vir die ander, en hierdie ouwe, stermer op op voor hy era niks op fiets ry nie. Hy sê en hy trek net daar sy stert in 'n krul. En hy ry hy stewig en hy sê sy vrou gee geld. Sy vrou doen die finansies. Sy gee geld. Hy gaan koop vir hom fiets en 'n hoed en 'n paar skoene en 'n en 'n Hy sê nou slegs jy lê Nou die lank en die kort daarvan is ek ry saam met hom die San hier nou. Hy het so pas die epik gedoen. Nou, van julle ouders wat nie fietsrijvers weet nie, die epic is die toerde Frans in bergfietsterme. Dit is die grootste en die moeilijkste bergfietsrede in die wereld, denk ek. In die afval, en nou, hy word in Afrika gereid, nou so pas die epic laaggemaak. Toen het die Joburg Book to Sea gereid. Joe to Sea is van, van Heidelberg af, daar by Karne steeds, tot by die see. Ook die die berge nie paie nie, hy het laaggemaak, en toe een week later, of 10 daal later, toe hy die Sanie Susie kom rij. En ek meen, hy rijd tussen die rechtvoorstelens. En wat ek het wil sê is dit, sê waar het begin. Hy het begin om sy eie hel uit te werk met vrees en bewewing. Nou, ek sê nie allemaal van julle met fietsrefenetics word nie, dis nie wat ek wil sê nie. Daar is soveel wat ons kan doen. Die punt is, leef ons die lewe. Jy weet, Mooses maak hierdie aanmerking, Mooses sê, hy sê, daar psalm 90, wil gauw saam uitblaai, kom kyk gauw daar psalm 90, waar Mooses die observatie maak, ondou die Heer het gesê, ons jaren boord 120 te wees, maar toe maak Mooses in psalm 90 die observatie, en hy sê, ons die, die jaren van ons leven, daar is 70 jaar ons so sterk as 80 jaar, psalm 90, ons was nou by psalm 91, so is net nabij, hy sê, vers 9, want al ons dagen verby dier die grimmigheid, ons bring ons jare door soos een gedachte. Die daar van ons jare daar is 70 jaar en ons is baie sterk is 80 jaar en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan dit voorbij en ons vlieg daarin. Hy sê, wie ken die sterke van die toren en grimmigheid oor die inkomstig die vrees wat dan nie verskillig is? As hy leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. Leer ons om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom. So hy sê, nou, jy weet, ek het altijd die ding uit jou, sêker ook uitgesien, ek het gesien hoe dat Mooses amper beswaard is, en sê, heren, ek observeer, jy het gesê, want Mooses het dit geskryf in Genesis 6 nie, daar die heren gesê, jou jaar is alweer 120, Genesis 6, en nou kom die selle Mooses wat dit geskryf, wat God gesê het, en hy sê, Ek sien iets anders, ek sien, dat die jare van ons leven is 70 en as ons sterk is 80 en die uitneemingsse daal van ons moeite verdriet. My vraag is, is o Mooses nou neerslachtig en sê hy, ach, jy weet, dit is maar sleg, of is die Mooses bezig om te sê, word wakker. Ek wil het amper saamlees met wat Paulus sê in Ephesius 5 al vers 15 en 16 hy sê, daarom sê hy ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode In Christus, die salving, sal oor jou skyn. Hy sê, en koop die tyd uit. Of a wandel as wijse nie, as onwijse nie, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Hy sê, die dag, daar soveel boosheid in die dag, wat is boosheid? Wat is in ons terme boosheid? Ons is vanmorgen by Johannes 1010 10, wat sê, ek het gekom dat jylle leven in oorvoet kan hee. Wat is boosheid? In terme van Johannes 10, 10. Enig iets wat die lewe en oorvloed kan stilslag en verwoes. So sê jylle hoe die, die, die ding in plek in kom. Nou sê hy, hy, sê, die dag is boos. Het is so makkelijk dat die vijand kom stilslag en verwoes. En hy kan net stilslag en verwoes, waar ek en jy om toe laat. En dan gaan hy aan, en hy sê nog iets, ek lees nou net hier, so dat ek daarbij les is hier. hy sê, Versadig ons in die moore met die goeder so ons kan jubel en blij wees al ons daar, versadig ons in die moore met die goedertierheid, sê wat ek nodig het, ek het nodig om by een punt te kom en te sê, het ek al ooit die waarde van lewe geweeg, het ek al ooit die voorrecht om te kan leven, geweeg vir wat het is, die voorrecht om te kan sien, die voorrecht om sintuie te hee, die voorrecht om te loop, te hardop, te fiets te rijd, te wat jy ook al wil doen, ek gee nie om wat jy doen nie, Bedink ons dit. Is dit iets wat ons eenvoudig aan vader, Arnold Mol het gesê, niemand van ons staan op in die moor en ons spring op en af en sê, jy, ek het twee benen nie. Maar sit een af. Dan is ons so bewus van die been wat ons nie het nie. Maar God het vir ons twee benen gegeen. Ons het hierdie geleentheid om te sê, maar jyre, dis die leven wat hy ons gegeet. Ek wil hierdie leven omhels. Ek kies om dit omhels. Salomo skryf dit, kijk gauw saam met my in Spreke 4, Salomo sê dit mooi, daar spreek een vier. Spreek, ons is so in die middel van die bybel rond vermoorde. Hy sê, die beginsel van die weisheid is, ek is by vers 7, excuse. Nee, kom ons begin sommer by vers, vers 5. Hy sê, verkry weisheid, verkry in En vergeet nie en wijk nie af van die woorde van my mond nie. Verlaat het nie, dan sal het jou bewaar. Kreeg dit lief, dan sal het jou bewaak. Die beginsel van die weisheid is, verwerf weisheid, en verwerf inzicht dier alles wat die jy besit. Mense, hoorde het sê, Salomai, sê, verwerf weisheid en verwerf inzicht dier alles wat jy besit. Nou ek wil het vandag in een term plaas, en die term is, om die te lewe te leef. Voor my om die lewe te lewe, het ek weisheid en inzicht nodig. Die weisheid om nie toe te laat, dat die vijand die lewe in oorvloed by my stilslag en verwoest En hy sê, jaag dit na, hy sê, met alles wat jy besit, verkry wysheid die beginsel van die weisheid is verwerf weisheid en verwerf inzicht, dier al wat jy besit, hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer, as jy dit ontmels, dit sal het lieflike kraans geef vir jou hoofd, dit sal een sierlijke kroon vir jou verskaf. Hy sê, dit is die lewe, ons het een lewe. Ek lees op een julispakkie suiker, achter op hierdie klein julispakkie, sê, hulle moet dit bykie lees in die restaurante, soms wou het brein en kan al jy met, maar wacht, hier is iets sensibles, en hy sensible. sê, ja, van die pakkies lees, hy sê dit, hy sê, whenever there is human life, there is an opportunity for kindness. Huh? Ek sê, jyre, as my oon net aan oopwees, om te sê, waar ek gaan, is an opportunity for kindness. Dis om die leven te lewe, is dit nie? Hoeveel geleendheid het, ons het so verval in een strijd om oorleving. En omdat ek moet oorleef, kan sien ek nie, geen het pad het met pad het, ek moet het maak. Maar om by een plek te kom om te sê, jyre, jy het my nie gemaakt nie, en dit is die, ek kan dit nie help nie, ek wil gehad ons met dit syng vanmorgen, maar P.W. ons sal dit nog syng. Uh, die lied, wie sê over die lied geskryf wat gesê het, not made for ordinary lives, we were made to thrive. En vir drie dae rijd ek af, sê toe en hierdie ding draai in my kop. Ons is nie gemaakt vir gewone levens nie. Ons is gemaakt om te geduie. Ons is gemaakt om uit te staan. Ons is gemaakt vir een lewe en dit in oorvloed. Maar weet jy wat? Die lewe en oorvloed sal by ons voorbij gaan. As ons nie die weisheid van God het nie. Want die weisheid van God moet elke ochend my oorvek, my oor oog maak vir die voorrecht van die lewe. So dat ek die lewe sal grijp met al twee my hande en nie toelaat dat het gemors word nie. Hoe mors ons dit? Ons mors ons tyd met dode werke. Ons mors ons tyd met activiteite wat geen uiteindelike waarde het nie. Dit mag vir die oomlikke dalk een plasier wees, maar dit het geen eeuwige waarde nie. Luister mooi, die lewe in oorvloed is nie een dikbek lewe van oog, jy weet, Dis moos juist die lewe wat God bedoel het. Dis een lewe van lach, dis een lewe van opgewonenheid, dis een lewe van vreugde, dis een lewe wat my gaan laat spring, soos kallers wat happel uit die stal uit, hy sê, vir wie die wat die son van gerechtheid opgaan gaan stil, soos kallers happel uit die stal uit. Dis Godse hart volgens mense, dis juist die lewe, dis juist die opwinding. So, as jy een adrenaline junkie is, as jy wil adrenaline, soek dis adrenaline. Dit sal het vir jou gee. Daar is nie nog een hoog soos om in Godse spore te stap nie. In die vreugde daarvan te ken Maar besef jy, dit gaan nie gebeur, sonder, dat ek daarvoor begroot nie. Iemand het een gesê, he who fails to plan, plans to fail. As ek besef, ek neem dat sê onder, a, by sy ek sê vader, nooi, ons gaan hierdie keer onder om de soet, en nie boom om nie. Ons rijd altijd boom, ons ken, ken die N3, en ons sê tolwek, en al die goeders. Ons rijd onder ons, on rijd daar kokstad, maar dat die my ontvreer hy plek en toevat as hy hy grondpad, daar oor nou die is nek, roads toe. Kerels in my lewe het ek nie so'n skoonheid gesien nie. Dis die mooiste mooi en ek kan nie geloo, ek is oor die 60 jaar oud en ek het het nog nooit sien nie, ek blei in Zuid-Afrika. Om in die heerlijkheid te beweeg. Nou luister mense, nou kan jy sê, ja man, maar ek kan nie bekostig om daar te gaan reine, miskien kan jy dit sê, maar wie wat? Jy kan... Na die douwe op die gras kyk jy jou tuin. Jy kan die goch kies in die tuin waardeer. Besef jy, ons leven is gelaai met soveel grootheid. Maar ons het weisheid nodig om het raak te sê. En wat ek besef, ek en hende kon net opgepak het en weeggeruid, of ons kon beplan het en onderomgeruid. En ons rijd twee daai hierdie pad om en ons, en ons kom by plekke te sê, dit was een levenservaring om in daai berge te wees, om daai pad te rei, om te sien wat ons kon gesien het, wat is dit? Dit is die oorvoet van leven. Dit is geskenk wat God ons verniet gegeet. Daarby gee ons sy naam. Daarby leer ons om liefkry. En nou sê hy, jy moet die weisheid ook liefkry. En soos die weisheid liefkry, sal ons in die weisheid, sal ons hier die heerlijkheid hee, om te leven in die volheid. Van dit wat God ons gegeet. Oons, ek wil nie vir jou te doen, luist vanmorgen nie. Maar ek vertrouw dat God sy gees in jou iets gaan wakker maak. En gaan sê, Mooses het het raak gesien, toe hy sê, dit is net so, glip het voorbij. En dan sê, want dan gaan die 80 jaar voorbij. En nou, ou Salomo, die Salomo sê hierdie ding, hy sê, sê dink aan jou schepper in die daal van jou jongheid. Hy sê, laat jou hart jou vrolijk maak, geniet jou lewe. Hy sê, maar onthou nie, daar is een skepper. Onthou nie, waar lewe ons? Ons lewe omdat ons, dink mykie mooi daar, want as jy pa is, en jy geef jou sien, gee jy iets moois. Ach, kom, ons noem het een motorfiets. Ek weet ma maasel my nou nie like nie, maar jylle verstaan. Gestel nou, ek geef vir jou sien een motorfiets. Hoekom gee ek vir my motorfiets? Ek geef my motorfiets om die vreegte daarvan te geniet. Allemaal verstaan die motorfietsen nie, ek verstaan, ek is ook okay, nie een motorfiets, vervoen nie, nie maar ek verstaan iets daarvan, om die vreegte daarvan te geniet, die vryheid daarvan te geniet. Hoe sal het vir die pa wees, as jy sê nou die motorfietsen nie, stoortrek en daar staan hy? En hy maak ons so nou na skoen. Die gedachte is om dit te geniet, God het vir ons die leven gekoop, om dit te geniet. Ons gesê, wat steel ons? ons hou oh, met dode werke. Ek wil versie, die belangrikste dode werk, skryf Paulus vir te moeitees, hy sê, die geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Beseef jylle, ons is so materialistisch, ons is so bezig om by mekaar te maak, dat ons in die by mekaar maak, die leven mis. Ek ontdout hoe ek en Henda twaalf jaar getrouwd is, toe ons op witte brood gaan. Toe besluit ons, elke jaar gaan ons een witte brood hee. Dit is reel nou. Goed, toe twaalf jaar later, toe werkt Hanlie by my, maar Handie werkt nie by jou nie, jy werkt eindelijk by haar. In die afval, en toe ek my weer kon krijt, toe het Handie vir my en ene plek bespreek in die Drakensberge, om die afspraak wat ons gemaakt het, 12 jaar van tevore na te kom. Right, daar gaan ons. En nou kom ons daar in die berge, ons het ons 12 jaar lang het ons, ons dit nie gegin nie, want ons maak by mekaar, is so. En ons kom daar, en ek sê vir hy, wat vir my so, so interessant geweest, ons kom daar met een redelike motorkar, en jy weet, ons redelik, ons, ons wat het gemaakt het, kom ons daar by die hotel aan, en ons sien hoeveel ouwens kom daar aan, daar uit na talheid, hy ouwe en sy vroukie of sy meisje, moet so ou remsjekkel volha, hulle tasse is nie eindelijk tasse nie, is eindelijk checkersakke, jy weet, en hulle boek daar by die hotel, en, en hulle genie die leven, huh? wie wat, wie wat doen hulle? Hulle maak nie by mekaar nie. Hulle geniet die lewe. En uiteindelik, as jy vir hom kolle hulle vraag, van die wat is wat ouwer is tussen ons vraag, wat is dit wat tel? is ons memories, wat ons saamgemaak het. Dit is dit wat ons saamgedoen het. Dit is nie dit wat ons het by mekaar gemaakt het nie. Nou ek weet, daar is een component van by mekaar maak ook. Ons weet ons dit. Maar ek denk, baie van ons, meeste van ons, het dalk een oordreewe beeld van hy by mekaar maak En in die proces is die leven bezig om met te gaan. Ons is van mekaar gesê, ons hoef nie tyd te moors met die duivel. Ons, nie, ons hoef nie ons tyd te moors met beskuldigings en met bitterheid en met ontevredenheid en onvergevingsgesundheid en met al die politieke politiekerij en al die goed waarmee ons elke dag te doen het. Beseef jy, daai goed is die goed waarmee die vijand heenvoudig by ons leven kom stil. Ek wil jylle uitmaai. Kom ons begin weer. Kom ons staan vanmorgen op en ons sê, heren, ek hierdie dag, dit is die dag wat jy gemaakt het, ek gaan die tyd uitkoop, Paulus voeg sy stem hierby, hy sê, koop die tyd uit, hy sê, vir al die wat buiten is, hoekom moet ons die tyd uitkoop ten die wat buiten is, hy sê, dat is by ons daar buiten, maar hulle kyk na ons gedrevenheid, waarmee ons by mekaar maak, hulle sê, hierdie ouds noem hulle christenen, maar dit is net met hulle selfwezig, hy sê, maar as ek die tyd uitkoop ten opzichte van die ouds wat daar buiten is, dan gaan my ingesteldheid wees dat die selwe prijs vir hulle betaal as het vir my betaal is. En in plaats dat ek oor ouwens loop, gaan daar een mens wees, een human being, op die terrein wees. En as die haar a human being is, there is a, a possibility for kindness. En kan my leven, kan vandag, a plek wees, waar ek, goedheid gins, aan iemand kan bewys. Ek wil kla afsluit met een gedachte. Ek in die night, in die week in aanloop na die huwelijkskamp toe, het ons toen nou ons eie huwelijkskamp gehad. En dit was skrikwekkend. Die dinge wat uitgekom het, as ou reg jou gedachte daarop sit om dit uit te praat. En ek sê skrikwek het, maar nie skrik oor is vir die het nie, maar my manier om dit uit te druk, maar dit was rarig vir ons een ervaring om te beleef hoeveel dinge, hoeveel misverstand, hoeveel wanbegrip, hoeveel gebrek aan kennis, dat in ons is, in ons hiewelik is. En daarom wil ek vir julle sê, een van die plekke, die belangrijkste verhouding, wat ek gaan hee ooit in my leven naast my verhouding met die heren, is my verhouding my levensmaat. En daarom wil ek julle aanmoedig, nog eens, ja, kom wees deel van die, die huwelijkskamp. Kom by die punt om dit te omhels, God het ons vir mekaar gegeen. Jy weet, dit is interessant, ons het net nou gekyk na die beeld van, as ek myself wil verander, dan is dit te werk. As ek myself aanvaar, en ek gebruik wat ek het, dan is dit te vrug. Dit is die verskil. Dit is nie nou dat ek een maar ek is nie tevrede met die huwelijks nie. So wat doen ek ek kyk oor die draad, na die moendelikheid van die ander huwelik, dis wel echt scheidingsverdank. Hoor jy, dis werke. dis werke. van die vlees, het gaan tot niet. Maar, dis een ander manier, ek kan kyk na wat ek het, ek het die huwelik. Ek het die huwelik, en God, het hierdie skoenste droom, hierdie, vamer Glenn, was sommer een ou, wat net, geboer het in Anderbuk, maar hierdie ou het een wereld naam geword, nie, dat dit belangrijk is nie, maar, Wat vir my sy naam waarde gee, is die vreugde en die vervulling, wat hy met mense deel. As jy denk, daar drie groepe, daar 750 spanne, ja, dat is twee ouds en die spanne, so 1500, dat is so drie groepe, so een groep spring maandag weg, volgens woensdag weg, volgens woensdag weg, en so maak hulle na drie daad klaar. So dis, elke jaar is dit 4500 ouds wat die route rei, wat nou net die saan nie rei, nou hy gebruik die route nou van, van ander goed het ook al, maar net 4500 ouders wat daai specifieke route rei, met hoeveel ouders deel hy dit, hoe groot het het geword, waar het begin, het begin by een man, met een fiets, op een plaas in Anderbuk, het begin by, een man, een vrou, wat die hevelik het, en Godse droom, Wat is die resultaat? Die resultaat is een leven oorvloed. O Salomo skryf, hy sê geniet die leven saam met die vrou wat jy lief het. haar liefde altyd doorbedwelend. Dit begint daarby. Maar wie wat dit met ons gebeur? Ons begin kyk na die alternatieve, want ons het misgekyk wat ons het. Ek los die alternatieve, dit is een van tyd. Ek wil vir jou sê, kom ontdek die naweek, wat het jy? En vat dit wat jy het, en werk jou huil uit met vres en bevang. En Godse hart, Godse glimlach oor jylle, sal wees, as, jylle, as jou hivelik die lewe en oorvloed wat God bedoel het, sal ken. So ek nooi jylle, kom wees deel daarvan, kom gee jy self daarvoor, bring jou journaal saam, of jou dagboek saam, want ons gaan bykie vergadering hou, ons moet nutiel hou, jylle twee gaan nutieles voet van jylle vergaderinges, so ek sê in jylle, sê in jylle met een week vader ons dankie vanmorgen dankie vir die voorrecht wat ons het om te lewe elke oomlik, elke as elke tree elke oomlik van elke dag wat jy so voorbereid het die skoonheid van die natuur daarbuiten, selfs hier om ons, onder ons voete, wat hy in soveel skoonheid gekleed het, vir ons om te geniet. Heren, ons, ons wil met ons lewe, wil ons die lewe omhels, wat hy van ons verdien het. En die lewe leef, so ons in die vervulling kan staan, so daar een dag kan kom wat ons kan sê, ek is vervuld, ek het die lewe gelewe. Paulus wat kon sê, ek het die goeie strijd gestry, die vet loop volleindig, die geloof bou. Heren, dat ons met ons leven die strijd kan strij tegen stilslag en verboes en oorwinnaars kan wees van die leven en oorvloed. Dat ons levens gekenmerk is, dier die oorvloed, dier die glimlach, dier liefde wat sy sind gekry het in elke van ons levens ons eer die vader in Jesus naam. Amen.